Goedemorgen, jy keersam met William en ek op wat nou, waar ek jou gaan help om jou naweek en weeks ontspanningsaktiviteite te beplan. Dit is satrachochend en die naweek is nog een barbecue. Sofie die slaap met jou oor uit en ga maak koffie en ontbijt en kry jou dagboek en pen gereed en kom keersam met my. Ek gaan vir jou vir superhero van Eden en Ariana Grande en Nicki Minaj se side to side en Selena Gomez se marshmallow wool speel, Terwijl hy die koffie en ontbyt gereed krij Ek sit klaar hier so met 'n lekker koppie cappuccino En uh, jy kan sommer gaan Daarna net Radio SA's Facebook blad Dan post jy sommer daar een selfie saam met jou ontbyt Dat ons so kan sien wat eet jy vanochtend en wat drink jy Dan hashtag eet sommer wat nou Maar eerst gaan ek hou vir julle lekker muziek speel Terwijl hy die ontbyt gereed krij Geniet het Man Batman Iron Man Spider-Man vs It's song you who oppas in Blaw wish I stay go ride deck by to go I'm true yo get you this type of blow if you want on my i got a try go. all these bitches throw is my mini my this smoke is so they call me young nikki chimmin' get and they feeling this they feeling me I, I, I give zero fucks and I got zero chillin' me Tiffany, cop the blue box, that say Tiffany Curry with the shot, just tell them the call me Stephanie Gun pop, and I make my gun pop I'm the queen of rap, young Ariana, run pop I, uh. These friends keep walking way too much Say I should give them up Can't hear them, no, cause I with nice let go right deck by the gown draw and you the type a blow if you wanna my eyes i gotta try the gown in your eyes there's a heavy blue want to love and want to lose Sweet vis have you choose don't make me choose Ek is nou sommer uit Aasem gedaans, dit was Superhero van Eden, en kom nou, wie van julle het die dansie gedaans van Superhero? Jy weet wie jy is, en jy weet jy het. En Ariana Grande en Nicki Minaj, sy side to side, en Selena Gomez, sy Marshmallow Wolves. Nou, ek wonder hoe smaak so'n Marshmallow Wolf. Ek kyn hier saam met William, op wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek sy ontspanningsaktiviteit te beplan. Nou voordat ek dit gaan doen, kom ons gaan kyk eers wat die weer gaan maak vir die naweek. Want die mens moet toch weet, moet jy een sonsambriel of 'n rechte sambriel saamvat. En dan begin ons ook sommer hier by Redelinghuis, hy sê Redelinghuis is aan die naweek niks reen nie, en die temperatuur is 27, 15 en 17. En dan gaan kyk ons sommer by die ooskaap. Met die ooskaap hierdie naweek op zondag het Bishu, Gramstad, Queenstown en Uitenhaag gaan hulle reen kry. is net Port Elizabeth wat like my daar bykie droog loop. Temperatieren 25, 25 en 21 vir Bishu. Gramstad 25, 23 en 20. Port Elizabeth 27, 24 en 23. Queenstown 22, 20 en 18 En Uitenhaag, daar waar Volkswagen vandaan kom, 28, 23 en 23. Dan die Vrijstaat, die Vrijstaat ook zondagreen by Bloemfontein, Bochebello, Virginia en welkom. Bloemfontein temperatuur 18, 16 en 16, Bochebello 18, 17 en 16, Kroonstad 18, 18 en 19, Virginia 19, 19 en 19 en welkom met al die cirkels 18, 19 en 18 Dan gaan ons na Gauteng In Gauteng is het Benoni, Johannesburg en Pretoria wat reen het Temperatiede daar Benoni 15, 16 en 18 Johannesburg 15, 15 en 16 Pretoria 18, 16 en 19 Soweto 16, 16 en 17 En Tembisa 16, 16 en 17. Kwaasloonatal. Kwaasloonatal is het slechts Newcastle en Richards Bay, wat vandag gaan reen kry daar. Temperatuurde, Durban 23, 24 en 24. Newcastle 13, 20 en 21. Pieter Maritsburg 20, 23 en 25. Richards Bay 22, 24 en 26. En Vryheid 17, 18 en 22. Gaan ons na Alimpopo provincie. Saterdag en zondag het Louis Trigaard reen, en dan vandag het Polokwani, gaan daar soos so een paar drippels kry. Temperature Louis Trigaard 17, 17 en 22. Mokopani 20, 19 en 21. Palaborwa 22, 23 en 25. Polokwani 18, 18 en 19. En Warmbad 19, 19 en 22. in Pumalanga. Vandaag gaan in Balensle, Middelburg en Witbank gaan so'n paar druppels reen kry daar. Temperature Betel 15, 17 en 17. en Balensle 16, 18 en 18. Middelburg 18, 18 en 18. Nelspreid 20, 20 en 23. En Witbank. 16, 17 en 17 Gaan ons naar die Noordkap In die Noordkap Vandaag is het Koolsberg wat gaan Reen kry, so 2 druppels En aan die van morgen af Gaan het beginne harder reen daar By Koolsberg, de Aar en Kimberley Temperature Koolsberg 17, 12 en 14 De Aar 20, 13 en 14 Kimberley 19, 16 en 18 Uppington 24, 18 en 18 en Warrenton 19, 16 en 20. Dan is ons by die Noordwest Provincie. Noordwest Provincie slechts vir daar in Rustenburg gaan so 'n paar druppels reen kry. Temperatuurde Brits 20, 18, 20. Klerksdorp 19, 19 en 21. Mabatu 18, 18 en 19. Orkney, 19, 18 en 21, Potjefstroom, 19, 18 en 21, en Rustenburg, 18, 18 en 18. En dan die laaste man die minste nie, die Westkap. In die Westkap sê hulle, gaan na morgen in George en Noorderperel reen wees, en dan maandag in Kaap zat selfs, en dan nog altijd in Noorderperel, en Woester, Temperatuurde daar, Kaapstad, 21, 16, 16, George, 26, 20, 21, Noorderperl, 27, 17, 16, en Woester, 28, 19, 18. So dit lyk aan vir my asof die Westka begin om reen te kry water wat hulle so, so nodig het. So nou is het tyd om oudergewoonde te gaan kyk wat gebeur in die motor, en motorfietsgeestdriftigers se wereld. En ons begint soms met die tekkie Tax Biker Dijol, vind plaas by Casa Nito's restaurant Hennopsmeer Pretoria, en het vind, vind dagplaas die 19e mei vanaf 10 uur die ochend, tot en met 6 uur vanavond. Kost is daar as 50 rand per persoon, en jy moet 'n nieuwe Combers saambring. vir dit, kry jou tekkie tax tag, en jy kry dan stickers en Veters ook, sê hulle, natuurlijk met jou tekkies vastmaak So gaan hulle geniet die dag daar so, Hulle sê daar is lekker kostallekies Voor al die ijsbaan En ook lekker 2018 Spakel tm dit te koop Dit is alles vir een fondsinsabel um, Voor hulle gunsteling Charity wat hulle daar het Dan die Beagle Museum Run Dit vind plaas by die Beagle in Kimberley 19 mei 2018 Om 10.30 die ochend 100 rand per persoon toegang daar, en het sluit in een kaas of 'n beestburger met chips, en dan een kaaselite ook. En sê nou, of jy kan kies, as jy nou nie die persoon wat hou van burger nie, kan jy een Portugese honderprego kry, met chips, en dan een kaaselite. En dan het jy 1 tramrit kaartje, so jy kan nog 1 gratis tramrit kry ook daar. En sê, daar ook gelukkige priistrekkings, en die ingang is dier die tunnel, en dan parkeer jy by die restaurant. Danny Fotties Motorcycle Club, sy 20ste dagjol, het vind plaas by High Flyers Aviation Bar, 14 Viewpointstraat Boksburg, het vind vir dagplaar en begin 11 uur, vir of oogend, tot laat, kostes is, is 60 rand, en het sluit in een materiaal of een metaal badge, en dan kan jy ook hulle 20-jaarlikse MC glas kry, so gaan lekker dag daar, en dan krijg jy nog een glas ook, wat jy kan lekker uitkuir. Dan die kids blinken dran, vind plaas by Johannesburg, Harley Davidson, vind verdag en hulle begin 8.30, vir 9.30, by Harley Davidson, Johannesburg, dan 9.45, vir 10 by die Engine Garage, op die R21, Noord, en dan 11 uur, arriveer hulle by die Hard Rock Cafe, in Pretoria. Kostus is, bringe Combert saam, of koop een vir een 100 by die ingang. So is een lekker 85 kilometer rit, wat jy kan doen daar so, en dit is vir een goeie doel. Dit is vir mense wat koud kry, en een mens weet, moos nou dit is winter, en daar boe en oorals in die land, raak jy winters maar redelijk, redelijk koud. So is vir baie goeie doel daar. Dan die brekkie ran, vind plaas by McDonald's in een stad, Kaapstad, En hy van die 20 ste mei plaas, vanaf 7 uur die ochend, tot en met 11 uur. So, dit gaan een, is 'n maandelijkse ding, hy beplande met een maandelijkse ding te maak. So, jy kan lekker daar die rit gaan, samen met hy rui, daar vanaf McDonald's. En hulle sê, elke keer, gaan die eindbestemming op 'n ander plek wees. So, dit gaan elke keer een verrassing wees, waar hy gaan ophou. Dan die jaarlikse Salvation Army run Vind plaas by Salvation Army in Athlone. En ontmoet mekaar by die Celtics garage, net so buiten die R300. En die tyd is, daar is op pad Kelsovier toe, 830 vir 9 uur. So is een lekker massa rit, om te gaan deelneem in, kostesrand, kostesdaas 20 rand vir een metaal badge, 20 rand vir een breakfast, so jy gaan nalkie breakfast ook kry daar vir 20 rand, en dan een 20 rand vir raffle karkies by die Celtics vir priistrekking. So jy kyk dan so 60 rand per persoon, neem jy aan alles deel, of jy kan net aanverzekere van die goeders daar deelneem. Dan die blanket ran, by die pitstop in Caltonville. Op die 20e mei om 9 uur die ochend, kostes 70 rand plus een combers. So as kry ontbuit en een bier, of koeldrank cool vir die bedrag wat jy reeds betaal het, wat vir my een baie goeie deel is. So gaan daar so by die pitstop in Caltonville, Ook daar vir a blanket run, soos ek gesê het, die winter is hier en het gaan koud raak. As die Soldiers for Jesus blanket run in Durban, die Thumpers klipbuis in Durban is waar het gaan plaas vind, die 20e mei om 8.30. Het begin daar by die Southway Mall na die klipbuis toe. So ook daar so met jy jou conversie maar saamvat. As die 20e Bulldog Rally by die Kymond Karafaanpark in Oost-London. En dit vind plaas van die 25e tot die 27e mei en dit is een heel dag story daar so. is 220 rand per persoon. Dit is ook al so lekker naweek van vermaak. Dit is DJ Funky Town van Durban gaan naweek. Wees as ook lekker prijs om te wen. Dit die eerste prijs, 20.000 Tweede prijs is 3.000 rand. En die derde prijs is 2.000 rand. Dan is daar die South Africa Bike Festival by Kajalami Grand Prix Circuit in Johannesburg. En dit is ook van die 25 tot die 27e my en dit vind heeldag plaas. Jy kan online kaartjes koop, en hulle sê daar is 2000 kaartjes tegen 150 rand per persoon. Nou ek weet nie waar meer kaartjes verkoop gaan word en of hulle later dieder gaan word nie, maar voor 150 rand is die slechte prijs nie en daar is net 2000 kaarties. So daar gaan lekker vermaak wees, en alles daar. Dan die Southern Riders, 25ste verjaardag, wat hulle vier daar, vind plaas by 3 services, in Bloemfontein, het van die 25ste mei plaas, vanaf 4 die middag, tot 11.45 die aand. Kost is daar, is gratis, en met sluite materiaal, of metaal badge in. So daar lekker muziek, kost ...en vele meer. So, sjo, dit is weer een vol naweek vir motorfietsgeestdriftigers. Ek is nou sommerlis vir motorfietsry. Nou, voor, nou ek gaan oorgaan naar die sport toe, gaan ek gaan weer vir een muziekbreek. En uh, speciaal vir my nommer 1 fan, en uh, die persoon wat in die achtergrond al die navorsing doen vir die program. Uh, LZ Oberholzer, gaan ek vir jou speel Bon Jovi met Bed of Roses in cedar with fine again is i dream about movies they won't make of me what i am with a nine fist i wake up drenched in the morning Band keeps its own beat in my head while we're talking About all of the things that I long to believe About love, the truth, you, me, and me And the truth is, baby it's a stand Dit was Bon Jovi met Bed of Roses en Seether met Fine and Gain. En ek is William met Wat Nou, waar ek jou help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan. Dit is tyd vir die sportmanne om nader te skuif vir die sportbeplanning vir die naweek. En ons skopsommer af met bergfiets ritte. Die Sondela Bella Bella Bergfiets Challenge 2018 vind plaas by die Sondela Natuurreservaat in Limpopoë. Dit vind van die, die 20e mei plaas om 8 uur die ochend As verskye afstand om te doen Die 45 kilometer kost 190 rand En die 20 kilometer kost 140 rand Dan vir die golfgeestdriftigers Die Wild Coast Sun Betterball Golf Tournament Vind plaas by die Wild Coast Sun Country Club En dit hou aan to die 25e november Kost 300 rand per persoon En sluit die stokke in so daar kan jou bal vir nuf gaan wees daar met die kolfballe, en uh, dalk weet nie mens die reeks, mens weet nooit, jy is dalk baie goed. Dan super rugby, dis was nou op ammelse lippe is die super rugby, dit um, is net jammer sekere spanne wat nou nie die paal haal soos ons graag so wil wou nie, tyd of die dag is, vandag is gaan het speel, die Sunwolves tegen die DHL Stomers, en dit is by die Prins Chichibu Memorial, vanaf 1 hier van tot 1505. Dan die Blues ten die Crusaders by Eden Park, en dit is van 39 tot 1140. Die Waratas ten die Highlanders by die Alliance Stadion in Sydney, 1140 tot 1345, en dan die Celsea Sharks ten die Chiefs, by Growth Point Kings Park in Durban. 1430 tot 1705 en dan die Emirates Lions Tegen die Brambies By die Emirates Airline Park Johannesburg 1705 tot 1930 En dan die Jaguars Tegen die Woudekom Bille By die Welles Sarsfield En dit is van 2335 Tot 041 40 So het lyk ook nou so n Bezige sportnawek wat voorlee En ons gaan weer vir die muziek En ek gaan vir jou nuwe energy se freefall speel. Dit was New Energy met Free Fall en ek is William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan Dit is nou tyd vir die meer gekunstelde gedeelte van die beplanning waar ons mans die grootpunte by vrou lief verdien Net vir interessantheid, ons mans denk dat as ons vir ons geliefde 1 roos gee, kry ons 1 punt en as ons 12 roos gee, kry ons 12 punte Nee, ons is so verkeerd En vrou sy kop werk nie so nie As ons 1 roos gee, kry ons 1 punt. En as ons 12 roos gee, kry ons ook net 1 punt. So die slim man sal 1 roos elke dag vir die volgende 12 dag gee. Nou, hier is een wenk hoe om punte te verdien, sonder om enig iets te doen. Nee? Gratis punte, ek hou al die daarvan om effectief te wees. So ek hou van gratis punte en punte waarvoor jy nie eindelijk werk nie. So vrouwens, druk jylle oor toe, Ek help gauw die mans hierso. Wat jy doen is die volgende. Jy bespreek vir jou en jou vrou of geliefde een aand by die opera of 'n restaurant of selfs het een fliek. En dan sê jy vir haar ten minste een week voor die tyd dat jy vir jylle plek bespreek het. Nou sy gee jy onmiddellik een punt net daarvoor. Nou dan gaan sy die hele week lang vir al haar vriendinne en collega's en amal wat sy ken en op Facebook en op Twitter en al die plekke, gaan sy vir hulle vertel en spog dat jy vir julle een aand uit bespreek het. So elke keer wat sy die niets deel, kry jy 1 punt, een gratis punt. En dan nadat jy haar uitgevat het, vir elke keer wat sy daarna spog, of op Facebook en Twitter en oorals vir amal vertel, kry jy ook elke keer 1 punt. So bingo! Gratis punte, so kom ons aan kyk waar naartoe ons hulle kan vat en al die gratis punte verdien So kyk hier so by die Sun International, by die Jackson Hall, woensdag, vrydag en satra om 9 uur die aand Is daar lekker levendige orkest om na te gaan luister, hulle speel meestal jazz Maar so nou en dan dan het hulle bykie ander muziek genre wat hulle ook speel en die kostes daar is gratis. So, dis nie net gratis punten nie, dis gratis toegang en alles. Dan die Sound of Music, hy speel by die Aardscape Opera in Kaapstad, en hy is nog net tot die 27e Mai, kan jy vir hom gaan sien daar by die Aardscape. Kostes is tussen 100 rand en 500 rand per persoon, en jy moet by Compute Ticket bespreek. Dan dat 80's show, En het lyk vir my interessant, het ek achtergekom dat die tachtigse muziek is bezig om 'n groot comeback te maak in die muziekbedrijf deesda. Amal is net tachtigse mal. So kom ons aan kyk, dat tachtigse show vind plaas by die Sibayas Rockwood Theater. En het vind plaas tot en met die 17de juni. Het is 130 rand per persoon, so daar lekker levendige vermaak <coughs> ons amal geniet, ons oor die tachtags muziek, en dit was oor groot comeback, en dan die groote, die groote, die groote, die UB40, 25ste, Zuid-Afrikaanse anniversary tour, en hulle vind plaas, by die Durban ICC, die 19e mei, om 2018, en dit vind plaas, om half 7 van naam, tot 10.30, kostes daar is, 465 rand, tot 925 rand, per persoon, So dit is lekker lekker UB40 muziek en dit is hulle muziek vanaf 1979 wat hulle gaan speel. Dit is definitief een om nie te mis nie. Dan is hier een baie lekker een, die Moonlight Picnic. Dit is, dit is ook groot punte by vrouw lief. is daar is Makaranga Garden Lodge in Durban. Dit vind plaas die 25e mei vanaf 1600 uur tot 1900 uur. Kostus is, is 450 rand, vir een piknikmankie vir 2. So jy moet vooraf bespreek, en dan jou kombers is ook ingesluid. Maar ongelukkig moet jy nou maar die kombers terug bezorg. En ek denk jy moet om dat ongeskonde terug bezorg. En die piknikmankie het een verskynheid van lekker vinger eetgoed, en kaas en kouwe vleise, en om van te eet. So, gaan, vat jou geliefde uit, dit klink na een baie, baie lekker aankie, en dit is bykie anders as jou normale fliek en restaurant ding om te doen. Dan Jack Perrow, live at Beer House, dit vind plaas by die Beer House on Long in Langstraat, Kaapstad, en dit vind plaas die 26e mei, 5 uur middag, tot 12 uur die aand. Die uh, is daar is 100 rand, per persoon as jy online bespreek, en 120 rand per persoon by die deur. So as jy Jack Perrow aanhanger is, dan uh, kan jy om daar gaan ondersteen. En daardoor Jack Perrow is hier vir die kapenaars, is hy een plaaslike kunstenaar, want hy is daar in Perrow geboore, en het daar in die karavaanpark groot geword. En dan natuurlijk ook die, die een ding op ammelse lippe verdag, is die trouwe van Prins Harry, en mismakel in Engeland vandag. So, dat gaan oorhalste op DSTV in die hele wereld vol uitgesaai word. So, mense, dag gaan sê, hulle wonder, hoe voel sy vandag, om te weet, dat uh, sy vandag moet gaan trouw, en sy gaan een prinses word, en sy gaan in die oog wees van almal, die hele tyd. Ek weet nie, ek so baie op my sene wees gewees het, as ek sy was. En dan is dan moos natuurlijk die oograppies ook wat my so die, die rondte doen. Want die, die mense verhalen wonder hoe was Harry sy, sy bachelors geweest. Want hoe moet hy nou voel om prentjies van sy ooma in die strippers sy g-string in te druk. Het moet een snaakse ondervinding wees. Kom ons gaan kyk wat gaan aan by die fliks. En uh, ons kop afhaal by die Avengers Infinity War wat nog steeds speel en dan Beirut, wat so'n drama riller is, wat jy kan gaan kyk, en dan Black Panther speel nog altyd, so'n avontuur wetenskaps fiksie wat gemaak en vervaardig is hier in Zuid-Afrika, en wat dan ook Zuid-Afrikaanse spelers in het. En dan is het die Blokkers, dat is een komedie, en die Stoer John Cena speel daarin, en dan, Deadpool 2 Deadpool 2 het uiteindelik hierdie week begin draai en ek is baie blij daar oor, ek wil hom baie graag gaan sien dit is so komedie super fliek en hy het hierdie keer nie alleen gekom nie en die voorskil wat ek gesien het, lyk baie goed dan everyday is so n romans drama so die manne, as die vrou ons het wil gaan kyk gaan maar, worstel daar dier, jy sal die spuit weers later nie en patie keer is hierdie romantiese drama flieks, was nogal so my mooi geweest, op een star en partij van hulle is baie goed, so gaan kyk maar, jy word daar verras, I Can Only Imagine, dit is ook so'n christelike drama, wat gaan van jy kan gaan kyk, en I Feel Pretty, wat een komedie is met Amy Schumer, wat daar die hoofrol vertolk, dan Journey's End, is so'n oorlogs drama, en het is gebaseer op historische waarheid. Ook wat die mens gaan kyk as die, as die oorlogsdrama jou ding is, dan weer Jurassic World, Fallen Kingdom. Dit is ook een lekker even wat ek ook gaan kyk, Adventure Sci-Fi, en het bou voort op die hele Jurassic reeks. En die mens vraag jou af, na nou al die Jurassic films, wat kan hulle vir ons nog wees, wat vir ons aandag gaan aangryp? So mens moet maar gaan kyk daar so, dalk word ons weer verrast, want nog nie een van die flieks het te leergestel in die flieks nie. Dan Life of the Party is een komedie, en uh, Melissa McCarthy speel daar die hoofloor rol. Dan Madame is ook een komediedrama, en hy is 16 ouderdomsbeperking. Dan is daar weer een Mamma Mia op, Here We Go Again, dit lyk soos die opvolg, op die eerste Mamma Mia, en hulle sê so, no guys allowed, ek weet nie hoekom nie, net daarom denk ek gaan die, die flieks vol van die manne wees, want hulle wil graag sien, hoe kom word hulle nie toegelaat, ek denk is dit een baie slim, bemarkings, trik wat hulle daar gebruik het, dan Maya die bij, de Honey Games, joh, as kind kan ek nog van Maya die bij onthou, so jy kan van Maya die bij daar gaan kyk, en die flieks nou, kyk of het net so goed was, toe ons kinders was, en dan is Hamzansi's Black Tax, uh, dit is a double feature, en in Bali, dit is die Afrika films, wat jy kan gaan kyk, en dan Oceans 8, uh, Oceans 8 is ook, uh, weer uit op die reeks van die Oceans 11, en dan kan jy vir Pieter Rabbit gaan kyk, en dan A Quiet Place, wat een horror is, as jy nou wil hevrouw lief, met jou bykie vastgryp in die flieks, dan gaan kyk jy die horror, en dan Rampage, van Dwayne Johnson, en dan Sherlock Holmes, soos so Sherlock Holmes fliek, wat met die oud-dwergies is, en dan Solo, ‘n Star Wars story, ken gaan kyk, en Sisters speel ook nog, en dan is daar Traffic, wat gaan oor Human Trafficking, en Tally met Charlize Tron, wat daar in speel, en dit is dan dit, vir die flieks, en so het my, Tyd ook uitgeloop En gaan ek tot ziens tot volgende week Om 8 uur, waar ek jou weer gaan help Om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan Onthou ook om woensdag om 6 uur Samen met my te kuier op Crime Time Waar ek jou ontblik op die misdaad wereld gee Bly veilig en geniet jou naweek En trek my warm aan Dat jy nie daai verkouw is en griep kry Wat hierdie jaar so kop uitsteek nie Want het is ons nie lekker om siek te wees En by die huis te bly en nie te kan praat nie So, wees veilig tot volgende keer En genie die naweek En ek gaan uitspeel, juist omdat UB40 hier is Met UB40's so can't help falling in love Lekker naweek As say Only fools rushy Falling in